Nagyvárosi városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt, Bányai Géza vagyok, Margolytős Bélával ülünk itt, a mai műsornak a, a vendége. A és nagyon izgalmas témát hozott, méghozzá egy különleges párosítást ökovárosokról, az ökováros koncepcióról, gondolatáról, és az ökováros megvalósíthatóságáról. Méghozzá egy olyan megközelítésben, hogy ökológia és ökonómia is az asztalon szerepel. Igen, a, ezt a koncepciót egy konferencián adtam elő még a héten, amelyik Dunakajarban agyarban mellett Nagy Magyar Kúton Magyar Kúton rendezték. Erről mi a, is számot. Igen, a civil rádió támogatókötött is volt. És ez a második nemzetközi ökológiai építészeti, tájépítészeti tábor, Nevet viseli a, ez a rendezvénysorozat. Minden nap egy-egy előadót meghívnak, és beszélgetés keretében megtárják az aktuális témát. Általában az öko körül forog minden, és hát így kerültem én is, a, úgy kerültem én a képbe, hogy mint közgazdász, urbanista, aki városrendezés és felszíterregő vesz részt, és hát ebben a vonatkozásban számunkra az ökológia és a, a, a, az ökológia kapcsolatos témakörök rendkívül fontosak. És az én előadásom címe ökóváros koncepciós gyakorlat ö, nevet viselte, amely, ahogy mondta Géza is, a, az öko ö, fogalom két ágát próbálja összeegyeztetni, ugye ökológia és ökonómia. Ugye ezt mondhatjuk is, ez két testvér, lógia és nómia. Bár nagyon úgy tűnik, mint a két ellenfél lenne, ez mostában a gazdaság a két, és mint a, a körézet, a lenne. így van, mintha ellentétben állának egymást. Pedig ez a két fogalom rendkívül összefügg, egymás nélkül elképzelhetetlen. és a gond az gyakorlatilag, hogy az öko alatt elsősorban ökológiát értenek, sajnos ökonómiát kevésbé illetve csak úgy, mint egy kényszerfinanszírozó eszköz. Tehát az ökológiai ö, szándékokat, igényeket, azt valami módon a gazdaság, is, és, és akkor rendben lesznek a dolgok. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy téves felfogás. Én a illúziót kergetem, hogy a helyi természeti és gazdasági források újra termelése és a gazdaságos városüzemeltetés beleértve itt például a biomaszerűméveket, a termálenergiát, a uladékhasznosítást általában a költségtakarékos önkormányzati hivatalt szóval ez a, ez a két dolog ez összeegyeztethető és a gazdagodás útja lehet, és nem fordítva ahogy nálunk elterjedt hogy az ökováros gondolat, az Őkositi gondolat, az a gazdag városoknak a privilégió, mert ugye ott pénz van. Ikkor mennyig az a kérdés, hogy a pénz miből termelik meg? Így van, pontosan így van, és uh, hiába ismeri fel nálunk egy-egy polgármester, vagy politikus, hogy védeni kell a környezetet, azt kérdezi, hogy mi és utána rögtön meg is válaszolja, hogy nem vagyunk olyan gazdagok, sőt, még azt is hozzáteszi, ugye át uh, utalva a problémát, hogy addig, amíg a polgár ugye eldobja a szemetet, addig fölösleges, itt bármiféle magasztos elvekkel foglatoskodni. De hát úgy gondolom, hogy ez nem járható út, hát én, én azt gondolom, hogy a városfejlesztés hosszú távú céljának egy, e, hát egy önfenntartó városállapot elérése tekintető, az önfenntartás természetesen nem egy autark természeti gazdálkodásra gondolok, hanem olyan típusú gazdálkodásra, amelyek a helyi forrásokat, tehát a helyi természeti és épített környezeti forrásokat, illetve a lakosság és a vállalkozások szellemi, vagyoni, jövedelmi potenciáját próbálja érvényesíteni, keretet nyújt az a település annak az érdekében, hogy, hogy ezeket az előnyöket érvényesíten tudja a piacon, akár a globális piacon is. Tehát itt gyakorlatilag egy, egy a komparatív előnyök kihasználására épülő gazdaságról beszélünk, mert ma nem így van, ma van egy óriási probléma, hogy a kereset és a kínálat, a helyi egyensúly, az teljesen megboblott. Tehát még a, a régi időkben ugye helyi anyagot, helyi ö, energiát, helyi munkaerőt, sőt, helyi stílust használtak az építkedésekkor, ma ilyen nincsen, vagy gyakorlatilag a tűzföltől a kamcsatkáig bármilyen építőanyag és munkaerő, bárki bárhol beszerezhető, és így egy, egy elképesztő kavalkád jön létre, miközben parlagon maradnak a helyi források. Sőt, én értem, hogy pusztulnak is, ha hozzá Sőt, hát hiszem, hozzá kell tennünk, hogy a, a mai gazdaságban egy olyan fajta kereslet él, amelyik tulajdonképpen így messze van az ember természetes szükségleteitől. Tehát olyan dolgokat keresünk, idézőjelbe mondva, Igen. úgy érezzük, hogy meg kell szereznünk bizonyos dolgokat, amik tulajdonképpen azért, ha most nagyon leegyszerűsít, azt mondanám, hogy fölösleges, de ebben a formájában biztosan fölösleges, ahogy mi is és túlzott vele. igényeket is, is keltenek az, az emberben. Na, visszatérnék erre az ökológia és ökonómia testvérpárhoz, Utána néztem, hogy ilyenkor mindig illék utána nézni értelmező szótárak tájékám, és meglepetésért, bár lehet, hogy az műveletlenségem az oka. Tehát ugye az öko, az a görög oikoszból ered, ami a jelentése ház, háztartást jelent. A logosz, az ugye egyszerű, hogy tudomány. Tehát oikosz, logosz, ökológia, ugye ez végül is háztudomány, háztartás, tudomány, nagyon érdekes felfogás miközben mi az a azt nálunk az elfogadó definíció, az ökológia, a környezet és az élőlények együttéléséről, együttműködéséről szó. Hát is a Föld az otthonunk, tehát ilyen értelemben ez abszolút világos. Igen. Ez mm -hmm. A másik okozta a meglepetés, ugye oikoszház tartás, és a nómia, az a Némein, görög szóból származik, amelyik az elosztani, megosztani, használni, rendezni, sőt legeltetni, élvezni, igazgatni, beosztani, ilyen szavak jelentését bírja, és az ökonómia együtt a ókori görögöknél a háztartás és a birtok valamint, és itt tört a meglepetés, a városállam anyagi, anyagi ügyeit jelentette. Tehát gyakorlatilag az ökonómia az összefüggésben állt a az adott település, állam, városállam gazdasági potenciájával, ami ugye tudjuk, hogy akkor az elsősorban a természeti forrásokon alapolt. És ö, ebből nekem eszembe jutott rögtön egy magyar példa, és az, a, az erőadáson ezt nagyon jól lehetett illusztrálni, ugyanis a magyar történelmes van egy nagyon szép példája az ökológia és ökonómia, együttélésének, ezek az templomok, ugye még Erdélyben a, a száz és a székely vidékeken e, létesültek. És e, én úgy gondolom, hogy ennek a gondolatnak, sőt, kimerem mondani, az ökováros város gondolatnak is egyfajta szimbolikus e, e, megjelenítése az templom. Ugye itt a, az erőttemplom lényeg az volt, hogy egy város e, épített magának a templom köré és a templomat is megerősítve egy olyan e, erődrendszert, amelyek egyben tároló e, helyiségeket is e, magában foglal, sőt iskolát, és e, elhelyeztek olyan e, közszükséleti javakat, amelyek arra az időre kerettek, amikor a, ugye a, a nem lehetett a normális életet élni, mert vagy ellenség támadta meg a várost, vagy ami katasztrófa érte. És ezt a tárolást, ezt a raktározást, ahol mindenki élelmet, tiszta ruhát, tüzelőanyagot, termőeszközt tárolt, ezt nagyon szigorú szabályok szerint rendezték el, ezt rendszeresen fel kellett újítani, és gyakorlatilag ezek a tárolhelyiségek, ezek, hogy is mi csak, tehát gyakorlatilag a köz szükséglet, és a, és a magán szükséletnek volt valamilyen mert a, amit megtermeltek maguknak, azt is abba bitték bele, ott tárolták? Annak egy részét. Egy részét. Egy részét. Tehát azért volt érdekes, mert így gyakorlatilag a... De feljegyezték? Alában. hogy nem. Mindenkinek ki volt porciózva. És valójában egy érték alapú el, el, elosztás vagy gyűjtés volt, mert ugye nem az volt, hogy mindenkinek ugyanannyit kellett, hanem... Mindenkinek a saját képessége szerint. És ez egy ilyen értelme rendkívül demokratikus volt, gyakorlatilag soha nem is voltak ezzel problémák. És de ebben a penal baj volt, akkor mindenkit ö, szükség szerint láttak el. Szükség szerint látták el, akkor, akkor az ott de mondjuk ott ott az a az egy nagyon adózása elemi nagyon elemi és uh -huh. korai és nagyon uh -huh. praktikus formája volt, de gyakorlatilag ők itt az egyéni termelés által közjavakat hoztak létre. Tehát amikor szükség voltak, azok a közjavak ezeket egyenlően osztották el, ugye hát ez egy átmeneti időszak volt, és rendkívüli uh, időben. No, és ami érdekes ebben szerintem, <coughs> hogy, hogy miért is volt ez uh, ennyire uh, számomra ennyire szimbolikus, jelentőségű, mert ugye egy templom csak hitet tud nyújtani az egy erőd, egy védő rendszer, az csak védelmet. a vagyon az oktatásba esetleg szerepe lehet. Igen, ugye kitérek arra is, Nem. a vagyon az csak gazdasági erőt tud nyújtani, az iskola csak szellemet tud nyújtani, tudj. a raktár csak élelmet. Uh -huh. És az erőtempóm, ez mindegyütt volt. Tehát ez volt a szép benne, hogy a, a hit és az erő, az élelem és a védelem, a magán és a közvagyon, és ez nagyon komolyan, és nagyon hogy mondjam, demokratikusan tudták elintézni, és gondoljunk bele, hogy ezek az erőtemplómok, ezek nem központi utasítás jöttek létre, ezt nem külső finanszírozó hozta létre, ezt saját maguk hozták létre, és ez a néhány száz fős települések több tízezes tudtak visszaverni, és ezeknek a hálózata gyakorlatilag védhetővé tette az erdét észadokon keresztül. És ami nagyon izgalmas ebben, hogy hogy ö, ö, ö, tehát látélek el az ökológiai harmonizálására, hogy, hogy ők a környezettel teljesen szimbiózisban éltek. Tehát a birtokaik azok a város környékén voltak, és ö, alapvető érdekük volt, hogy, hogy vigyázzanak a környezetükre, hiszen benne is belőle értek. Tehát javaik egziszenceik alapja a természet a föld forrásai voltak, ugye a termőföld, a víz, az ásvány, az erdő, a növény és és a környezet használata a és a vele való gazdálkodás, mint erőforrás lelő tényező. ugye egy természetes egyensúlye volt, ugye átfétértelmen is természetes egyensúlyben volt. De ennek vannak egy élő, vannak máig élő példái, például az erdőbirtokosság hegyeköse, vagy a borvidékek hegységei, vagy az gazdálkodás, ez ismét ugye előtérve került, hogy hogy az árti vízgazálkodás az hozni, nem kell feltétlenül minden évben óriási pénzeket áldozni a különböző védművek megújítására és bővítésére. Ugye a hegykőségeknél és a borvidékeknél is rendkívül szigú szabályok vannak, hogy mikor kell permetezni, mikor kell szüretelni, hogyan kell begyűteni a birtokok határáit, az borzasztó komolyan veszik, a fajtákat ellenőrzik, a eredet, stb. Tehát itt az a lényeg ebben a, a, ebben a gondolatban, hogy az előttemplomok is, és most itt utalok a hegyküzségekre is, újrakeletkező forrásokat használtak fel. Tehát óvták, szabályozták az újrakeletkezés feltéteit, hiszen senki más nem pótolta ezt, csak ő maguk is. és a felesleg termelődött, akkor az mint árucsere jelent meg a globális piacon. Úgyhogy és itt már rögtön bele is kapcsolódik az ökonomia, hogy még a gazdaság és a közösségek, hát szimbiózisát jelenti, az én felfogásom szerint. És itt az erőtemplóknál az egyéniség, közösség, a város és vidéki szimbiózisban élt. Ma már ott tartunk, hogy az Európai Unió is ad ki olyan irányelveket, hogy a regionalizmuson belül egyre inkább a súlypont a város és vidékére helyeződjön, hiszen a régió is bizonyos értelemben túl nagy egység ahhoz, hogy, hogy az ember közvetlenül érdeketlen a környezete védelmében és egy, egy kérdést had vessek be. A lépték. Említed az Európai Uniót, vagy akárcsak gondolkozunk Budapest léptékébe. Ez a koncepció, ez a mondjuk a templom város vagy erőtemplomnak a gondolata. Azt mondod, ez néhány száz embert, lehet, lehet hogy egy-két ezer embert. Ezer, igen, igen. Ö... Hát a városok is voltak, ugye a megyes ö... városa például ezer ember, akik tulajdonképpen azt, amiből éltek, azt jó jószerével helyben néhány kilométeres körben termelték, meg mondjuk 10-20 kilométeres körben. Feltételezem, nem mentek messzebb tehát nem, lehetek nem. ott erdők, mit tudom én, vadáztak ez, az stb. Tehát egy kicsit uh, biztos ezek, nem volt minden. Ezek szabad, uh, úgynevezett nemes települések voltak, Igen. tehát saját birtokra rendelkeztek, és abban belül mindenkinek meg volt a saját Na most, valán, tulajdonképpen. Na most tulajdonképpen nem kell -e, egy természetes, hogy mondjam csak, mércét figyelembe vennünk, amikor tervezünk, ami azt jelenti, hogy itt a néhány kilométer, a földközelsége, a város mérete, stb. nem léphet át józanul egy, egy határt, mert attól kezdve ez csak különleges technikai feltételekkel tarthatók, tehát például a repülők, kapcsolat, kamionok, stb. Tehát például, például európai méretekben az együttműködés az például egy óriási közlekedési hálózatot feltételez, hisz, hisz lehetetlen ezer vagy 2000 kilométerrel levő dolgokban együtt működni és megosztani dolgokat, úgyhogy ne, ne működtessünk egy különleges technikai átteret, aminek a föntartása végül úgy tűnik a számúra is, hogy maga alá temeti az egész rendszert. Igen, igen, a, erre utalnék az egyikén tőled hallottam először, és azt ö, rendszeresen utólagos engedélyeddel szoktam emlegetni, hogy elmondtad azt, hogy, hogy egyszer volt egy érdekes eset, hogy Franciaországban uh -huh. összeütközött. Két Én ezt kamion. a kamionnak lárától hallottam. Igen, a akkor most egyszerűsette vagy az igazaítélt? Hogy, hogy volt egy karamból, amiben uh -huh. két kamion összeütközött, egy spanyol és egy holland Franciaországba, és kiszorodott a, az áru belőlük, és paradicsom volt mind a kettőben és a Holland vitte Spanyolországba, a Spanyol vitte Hollandiába, vagy Belgiumba a és útközben összeütköztek. Tehát és összekeverettek a teljesen egyforma paradicsom. A teljesen egyforma paradicsom, és ez, ez, ez, a, ez a modern kapitalista gazdálkodásnak a rákfenéje. Hogy Igen. valahol szűk körben valaki hasznot csinál, úgymond, mert mind a két helyen van egy-egy termelő, aki úgymond hasznot állít elő azzal, hogy eladja a paradicsomot máshova, de tulajdonképpen a természettel szemben, a, a környezettel szemben egy iszonyatos visszaélés történik. Abszolút. Én nagyon egyetértek ezzel, és ö, sőt, itt, ha azt mondom, hogy modern kapitalizmus, inkább én, én, én odatérnék, hogy azt a szállat vonnám be, hogy egy eltérített kapitalizmus van, tehát az az a, a kapitalizmusnak az az hát ez alap... Ez egy ilyen liberál kapitalizmus, ami... E, e, e, ami igen, igen, ezt nagyon nehéz kibogozni, hogy most, hogy is van, ugye itt rengeteg a támogatási rendszer. Tehát ugye az egy-egy ilyen jól meghúzott támogat. Igen, igen, vakon így, így van, van vakontám volt. Tehát, tehát bizonyos politikai érdekek mentén elkezdenek egy támogatási rendszert működtetni, ami abban a pillanatban újabb érdekeket szül. Ugye azok, akik a támogatási rendszert működtetik, azok abban érdekeltek lesz, lesznek, hogy fennmaradjon. Tehát abban nem lenne probléma, hogyha ha egy napsütötte paradicsomot ö, ö, szeretne enni egy holland állampolgár és ugyanakkor mondjuk télen pedig a spanyoli szeretne paradicsomot tenni, de azt mondjuk hollandiában tudják a legjobb eh, technikával előállítani, üvegház technológiával. Tehát nem, nem lenne probléma, hogy hogy egy árukínálatban választodjon ki a jobb, és akár szezonális hatásokat is így ki lehet védeni. Harmi itt arról van szó, hogy minden értelemben támogatnak, ugye a paracsontáramokat itt is, meg, meg Hollandiában is, és gyakorlatilag odáig megy ez a támogatás, és szinte azonosak. Ott a magyar zöldség és gyümölcs piac ezért tűnt el padon jó szelével. Miközben padon van, hát, mert mindenki tudja, hogy ez Ágió, belga. Ö, répát lehet kapni. Ami hát nonsense, hát mert az előállítási vagy, vagy, vagy ára... Vagy csilei bort, ami egyszerűen Igen. katasztrófa, Igen. tehát ez is vagy. Igen. Hogy csileből és dél-afrikából meg dél-auszáliából <gül> volt is olcsóbb, mint az, amit itt van, itt, én a amin egyébként. -e szóval e, e, itt van tényleg, azért mondom, hogy ez a modern kapitalizmus, tehát nem, ne, ez nem tudom, liberálisak nevezhető szóval nem tudom, milyen értelemben, tehát ez eltérített. Mert uh -huh. én azt gondolom, egyébként, ez az én különben felfogásom, hogy, hogy ilyen, hogy kapitalizmus, hát ez mindig van kapitalizmus, tehát a, a leg, e, hogy mondjam, legmélyebb szocializmus, vagy most Észak-Koreában van, vagy akár Kóvában, az is kapitalizmus, csak ott egy tulajdonos van, az állam, vagy uh -huh. a központi bizottság, vagy valamilyen terhivatal. Tehát így is, úgy is, a, a nemzeti vagyont, kell működtetni ahhoz, hogy, hogy fön tudják tartani a, a, a, az államot, és, a, és az állampolgárok ugye hát tudjanak vegetálni. Tehát ez, hogy most ez, mennyire aprózott ez a tulajdon, ugye ez már egy, egy, a kapitalizmusnak egy minősége. De hát tudom, hogy a köznyelben kapitalizmus és azért van különbség, de hát szerintem nincs a lényeges különbség. Na, visszatérve erre, itt erre a túl technicizált és mobilizált világra, nagyon jó példa tud lenni erre is az erőtemplom. Tehát ugye, aki Erdélyben jár, az látja főleg a százvárosokban, hogy, hogy milyen hihetetlen kultúrát hoztak rá, és milyen gyönyörű épületeket. Tehát abban a pillanatban, amikor megjelent Európában, akkor Európában a százföldön, tehát Német, Németországban, vagy Francországban, vagy megjelent a gótika, akkor a következő nap megjelent Erdélyben is. Ha megjelent valaki könyvöltetés, akkor szinte ott, abban a pillanatban. Tehát ezek a települések, ezek a közösségek, ezek rendkívül élő kapcsolatban álltak. mert a, volt egy olyan rendszer, ugye a vándorlegények. Nem csak a vándorlegény, hanem ugye kereskedtek. tehát. Tan, a, a tanulás az eleve úgy volt kigondolva, igen. hogy elmenjenek világot látni, és utána jöjjenek haza. És akkor azt jelenti, hogy ami kulturálisan befogadható, azt tulajdonképpen közös kincsként megjelenik előbb, hogy Abszolút néhány éven belül egész Európában képes megjelenni. Igen, tehát a technikaiak is, tudásban Igen. is, és közben az információ is folyamatosan, meg sőt, tehát az áru is folyamatosan cserélődik. És ami, ami lényeges itt, hogy, hogy például a vallás is, tehát ugye ami nem egy annyira mindennapi ö, hogy mondom, csak érdek szükséget, a vallás is azon nyomban megélte, hogy elindultak a, a különböző mozgalmak Európa különböző pontja, ezek azonnal megjelent Erdélyben is. Tehát itt azt mondta, hogy ezek a kisközösségek, ezek rendkívül e, intenzív kapcsolatot tudtak ápolni a, a más kultúrkörökkel, és miközben ott voltak ugye, hát a, az iszlám határán, ugye a török birodalom határán, és ezt nyilván a kereskedelem révén, tehát gyakorlatilag hogy ugyanazt folytatták, mint a görögök akik ugye, vagy akár a rómaiak, egy fantasztikus kultúrát hoztak létre, vagy a mezopotámia az is ugye a kereskedelm révén. Hát épp az volt a mezőpotámia városképző elem is, hogy nem tudott teljesen önállátó lenni, és a kereskedelem rászorultak. És aki persze most jöhetne azon, hogy persze adott történelmi helyzetbe, stb. stb. de most speciál hasonló történelmi helyzetbe vagyunk, hisz ez a fajta szabadság elvileg adott. Így van, én is azt gondolom, hogy a mostani helyzetben is értelmezhető ez, tehát ez itt, itt a gondolatot érdemes az előtemplomnál kiemelni, tehát nem az, hogy most ezek nem tudom én, karddal hadonáztak, és mindenféle ilyen furcsa színes öltözékben rohangáltak, mert ugye gondoljunk bele, hogy ezt, ezt többször kimutatták, főleg azok, akik a, az ökosziti gondolat nagyon mélyen foglalkoznak, és az Egyesült Államokban e, ugyanek óriási irodalma van, kimutatták azt, hogy ma eh, ahhoz, hogy valaki ugyanazt a terméket csak mint száz évvel ezelőtt, az naponta 200 kilométert kell neki megtennie, És különböző energiákat mozgosi, Tehát ez teljesen ideális nyilvánvaló. Tehát ez itt is van, de mondom, ez már az Európai Unió irányelve is benne van, hogy, hogy a város és vidéke kapcsolatot erősíteni. Tehát a, azokat a szükséges cikkeket, amik a város környékéről kilítettük, az ott helyben termeljük meg, hát Budapesten a, a még azt talán még az 50-es években is, hát a Budapest környéke az egy teljesen el, Budapest teljesen el tudta látni a főváros. Hát ma, ma azt hiszem hát a olyan távolságból az emberek fölrakták kosarakra, kosarakba a terméküket, kivittek a vonathoz, a nagyvásártelep így valahogy vonaton, én kocsival, sőt, a, a kereskedők volt Leszerződtek előre, és tulajdonképpen gyönyörűen működött, anélkül, hogy a, a termelőkbe kellett volna utazni, például a város. És a pénzt is megkapta, és tulajdonképpen a rendszer működött. Abszolút is ma gyakorlatilag, épp útkor óta nagyon tetszett ez a gondolat, hogy ma gyakorlatilag csak a vecsési, sajnyukápuztam maradt meg ebből az imbiózisból, Tehát semmi, hát gyakorlatilag, sőt hát régen. A, ugye megvoltak ezek a különböző helyek, ugye a tér az egy állatvásár volt, tehát ott a Józsefvárosi pályadvarhoz közel, azért is van egyébként, ez is egy érdekes, hogy sok kereskedő élt, ugye ott a sok ugye cigánykereskedő is volt, épp azért, mert ugye az az állat, ugye a lókupecek uh -huh. állatvásár volt ott. No, de visszatérve eh, erre az ökológia, ökonom és a mai eh, kapcsolatra, tehát ami, ami nekem ebben rendkívül rokon volt, hogy, hogy a, ezt az ökológiai és az ökonómiai kapcsolatot egy, egy rendkívül erős önkormányzati rendszer fogta át. Tehát ez, ez, ez egy nagyon lényeges elmet tartom, és ezt, ahogy én olvasom a ez nagyon hiányzik. Tehát nem csak a, az ökonómia kicsit fél oldalas, hanem ez az önkormányzatiság is. Tehát az ökológiát, mintha... Úgy gondolnánk helyesen bevezetni, hogy lenne valamilyen világhatalom, egy ENSZ, vagy egy olyan óriási nemzetközi egyezmény, amelyik nagyon részletesen ki tudná dolgozni, és bevezetni, hogy mit kell helyében csinálni. Ez nagyon hasonlít ugye a szocializmusnak a terrogazdaság rendszérére, ahol ugye a központban akarták megmondani, hogy egy földrészleten, vagy éppen egy, egy gyárműhelyben de. mit termeljenek. Ez teljesen irreális. A maga, maga a tervezés nem irrealis, hiszen a, a, a, a, a kapitalista gazdálkodó, ha nem tervezne, akkor hamar csődbe jutna. Sőt, hát a, a mi tervgazdasági rendszerünk is töképpen a kapitalista hadigazdálkodásnak az eredménye. Ugye hát a hadikommunizmus, az a német hadigazdálkodásnak a, a továbbfejlesztett változata. De persze mindennek megvan a maga szintje. Tehát nyilván van, kell egy, egy globális egyezmény, ugye a szindioxid kibocsátásnak, minden egyéb kározsanyag kibocsátása kapcsolatban, de mégis, én azt gondolom, az igazi megoldás az csak helyben lehet, hiszen a lépték mindenképpen az ember. Az ember közösségben él, az rá van utalva ugye, a, a közösségre, és ez csak akkor tudja normálisan működtetni ezt az ökológiai és ökonomiai e, harmóniát, hogyha ezt egy önkormányzati e, rendszerben tudja átforni, mint egy abroncsként az önkormányzati fogja át ezt a Harmonikus együtt kérdez. dilemmákat hallják, Varga 5 Bénával beszélgetünk az ökováros gondolatáról gyakorlat és elképzelés, és eközben pedig az ökológia és az ökonómia, tehát a környezetért, környezettudatos tudatos tudás, tudomány, és a gazdaság sajátos kapcsolatáról is beszél. Igen, a, a... Az önkormányzatiság gondolatával zártuk az előző kis beszélgetésünket, és, és itt hoztam föl példának az erőtemplomot, amit én úgy gondolok, hogy, hogy rendkívül tanulságos történet volt, és amit meg kell egyezzem, hogy az erőtemplom a, az önkormányzatiság szimbolikus örökségét jelenti. Ezek a erdély, száz és székely erőtemplomok nagy része a világöröksége lett. És hát gondoljunk bele, hogy, hogy, hogy olyan kultúra és annak a termékei lettek a világörökség része, amit annak idején a hétköznapi élet minden nap működtetett, létrehozott. Tehát én számomra ennek az egész világörökség gondolatnak pont ez a legnagyobb üzenete, hogy hogy a mindennapi élet is létre tud hozni remek műveket, de úgy, hogy ez, ez folyamatosan az élet része. Tehát ezek az erőtemplomok, ezek nem pőre csupasz szalagból és fegyverekből álltak, hanem egy életlen mély kultúra volt. Tehát tudjuk, hogy az erőtemplomokban rendkívül erős oktatás volt, Hát történetek vannak arról, hogy miközben lővik a... a a törökök a, a várat, közben bent volt az, az oktatás, és a, a sütésvődés, meg a, a ruhák készítése, mert ugye az életnek mennie kell, és hát, ugye ez minden rendjén volt. Tehát ez a gondolat, hogy az <coughs> erőtemplom a szünkön, a szünkó, szim, szimbolikus öröksége, számomra rendkívül fontos. Tehát, és ha be, belegondolunk, akkor elég szomorú képet kapunk. A, ugye, hogy ezt hogyan lehet a mai idők interpretálni. Tehát örökség, mert a helyi autonómia felbomlott. Felbomlott a magán és a közvagyon egyensúlya. Ugye ma már az önkormányzatok teljesen kiszolgáltatottak az államnak, egy külső befektetőnek. Különösen e, Magyarországon. Különösen Magyarországon. már azt gondolom, hogy az összes, az összes országban a. Solóa a képlet. Az és és Igen, Egyesült Államokban és nyugat főleg Svájcban, Svájcban pont a fordítottja van, tehát, tehát ugye mai napig is ugyanarról a alulról szerveződő erőkre épül a, az állam. És felból ugye ugye a, a, a keresett kínált lokális egyensúlye, és így fel is bomlott az ökológ és az is. Hát ma már Erdélyben is az van, hogy a székely falvakban, ahol megszűnt az önkoronazításág, megszűnt a magán és a közvagyon között egyensúly, hát olyan mértékben vágják ki az erdőket, amik okozzák hogy ezeket a hatalmas árvizeket. És ami, ami még fölöttébb érdekes adomságos, hogy, hogy az, a száz erőtemplomok lakusai, azok gyakorlatilag, hogy ismétem csak hát a Eltávoztak. Ugye a 50-es, 60-as évek folyamán elmentek erdébe. A Kirültek a, a városok. És itt olyan az érdekesség, ugye, hogy miért, és, hogy, és összekapcsolom az önkormányzat ö, fogalmával, hogy hogy ezek a száz települések, ezek 800 éven keresztül mindent kivírtak. Nem volt az a zsarolás, éjesztetés, kínzás, bármiféle gyötrelem, amit ők ne vállaltak föl, és nem tudtak volna kivideni, vagy helyreállítani. És egyszer csak a 60-as években úgy döntött ez a száz közösség, hogy föláll és hazamegy 800 év után. Szóval ez egy trámai. Én csodálkozom is, hogy Európában ez teljesen visszhangtalan. És én azt gondolom, hogy ennek a, az oka épp az, hogy megszűnt. Egyrészt megszüntették a magát, tulajdon, és szétverték a közösségeket. De abban a pillanatban nem volt értelme miért dolgozni. Tehát az emberek ott maradtak magukba, teljesen kiszolgáltatva a külső hatalomnak. De hát mondjuk nekik volt hova menni, hogy a székelyeknek nem volt hova menni, és ugye a megélhetés érdekében, rövid távú érdekek figyelmevételével, hát sőt, sajnos pusztítják a, a környezetüket. A gyerekeket elvitték onnan iskolába, tehát állami oktatásba elvitték, amely hely hogy hely, a helyben meglévő oktatás is, hát valószínűleg elemi Te szinten hát. hagyták legfeljebb, és utána be a És hát nem, és nem, nem a sajátja volt, tehát nem a német, és nem a német hagyományokon. Abszolút alapul. nem, igen. Így van, így van, tehát gyakorlatilag Hát a falakon belőle jutottak, ugye a, ugye a román e, szocializmus képviselő, és itt is, is a, a magyar városokkal is ez történt, hogy Nagyon is, igen, csak itt az előtemplom azért érdekes, mert a, Na, nagyon, nem, ennyire, nagyon nem maradt meg ennyire, igen. De nagyon Peglenes látszik ott. Uh -huh. Most is így nálunk is ez ugyanezt történt, tehát uh -huh. a, ugye amikor mi tiltakoztunk a román falurombolás ellen, hát akkor a hatóságban a 70-es években csinálták, amikor felszámolták a tanyákat, amikor rendkívül életképes gazdaságok voltak. Tehát megdöbbentő. Hogy hogy, hogy farmer, moranggazdaság. Az lehet hallani, hogy megint fő, hangok hangzottak el a tannerendszer ellen, ami tulajdonképpen újból előrevetíti egy újabb további romlásnak a lehetőséget. Abszolút és megint én, én egy indokolatlan egy nagybirtokrendszer létrehozása. Nem a nagybirtok ellen vagyok, csak hogyha valaki ránéz a Magyarország föltani térképék, ha látja, hogy, hogy nincs olyan szín a, a Jület-Pakárd színskáláján, ami meg nem, meg nem talható lenne. Tehát itt kisebb-nagyobb egységek vannak, tehát nem lehet egy simát ráhozni, csak a nagybirtok, meg csak a nagy gazdaság működik. Nyilván sok apró is tud jól működni, tehát én azt gondolom, hogy itt pont itt is az jön elő, hogy az ökológ az kéne összehozni. És hát azzal, hogy a, a falvakba, ugye a, megszűnnek az iskolák, hogy megszűntek a posták, hogy sőt most már azt lehet hallani, hogy a bankok kivonulnak a, a kis helyi takarékbankok is kivonulnak, tehát hogyha egy faluban már nincs iskola, nincs bank, és nincs ö, posta, akkor gyakorlatilag lenulázottak. És Hát azért hadd mondjam el, én, én ilyen <coughs> nappal ezelőtt voltam vidéken Szeged mellett, és én sokszor járok arra a helyre, és bizony mondjuk húsz évvel ezelőtt ott búzamezők voltak, kukoricát termeltek, valami volt. Most pedig parlag van. Az egész környéken parlag van. Senki nem termel semmit jó szerint. Van egy kis, kis izé, házi kert, és az emberek bejárnak a városba, vagy ott hagyták. Nincs uh, mezőgazdasági szerkezet. Van olyan van, ami nagyon érdekes, már ezt csak közbevetőleg mondom, de nem illik a rendszerbe egy hektár mondjuk üvegház és ilyen víz, tehát ilyen holland típusú paradicsom termesztés, ami nem uh -huh. a földdel, hanem ilyen tápoldatban lógó paradicsomokkal. Uh -huh. És akkor a kamionokkal viszik az zárót, nem tudom én hova. Ez van, de ez bárhol lehetne. Igen, igen. Ott, ott legfeljebb azért van ott, mert mit tudom én, köze van az hát autopálya, vagy olcsó volt a föld, vagy valami, de, de hát ahhoz kell nem mondanom, kell a helyi kultúra. Így van, hogy gyakorlatilag ma nem azt a paradicsomot eszünk, ami gyerekkorunkban eszünk. Tehát az olyan, olyan ö, üdítő élmény, amikor az ember egyszerűen belekap egy olyan paradicsomot, aminek az, azt a napsütötte íze van. Na, ö, még, a, még korábban felvetetted azt a gondolatot, hogy, hogy mi lehet a léptéke. Lépték, igen. Tehát az ökológia és az angolásában és. Ö, Ugye itt, itt van a, a, a szakmákban az ökológiai lábnyom elmélet, amelyik arra tesz kísérletet, hogy valami mondok kilesen számítani. Azt, hogy, hogy, hogy a környezet terhelésben meddig lehet elmenni. De az ökológiai lábnyom vagy ökológiai hatás előtt kiszállításának a módszere, az egy lehetőség arra, hogy számszerűen lehessen kiszámszerűen kélesen fejezni, hogy egy adott területegység lakói mekkora területet tudnak megtermelni fogyasztási javak előállítása a céljából. Mégpedig fenntartható módon. És itt ö, ugye ez, ez persze nem annyira kifinomult még ez a módszer, de én azt gondolom, hogy nem lehet másképp elindulni. Hát a számítás alapja ugye az ország, vagy régió, vagy település területe. Az ott élők száma a beépített földterület, az energiafogyasztás, itt figyelme is veszik ugye, az energiaerőállításának módját is. És a lakosság a szükséges élelmiszer, és a mindezek elő, előállításához szükséges ö, terület mérete, értéke, tulajdonságai szolgálnak. Ezáltal az ökológiai lágyom úgy is tekinthető, mint egy adott népesség természeti terhének a mértéketsége. Tehát az a fő terület, amely egy adott életcímvonal megőrzése során felmerül összes környezetterhelés fenntartható feldolgozhatóságához szükséges. Bocsát, hogy ilyen bonyolultan mondom, de sajnos ez egyszerre egy még nem tudom, nem tudom egyszerűbben. Most ez az érték persze növekedhet vagy csökkenthet attól függően, hogy például az adott területen felhasznált energia megújul energia vagy sem. Tehát ilyen értelemben, ugye az ökováros az a területegység, amely ökológiai lábnyomával benne marad a rendelkezés álló területben. Tehát ezért hoztam én föl példának uh -huh. a előtemplumot, mert kell... 80-ez éven keresztül uh -huh. ezek azt kell mondanom, hogy fenntartható fejlődésben álltak, sőt, nőekedtek gyakorlatilag. Tehát ők fontosan. magyarul, ők a, a saját cipőjükbe belefért a lábok. Így van. A mi cipőnkből meg kilóg. Így van. És Vagy a... mondhatjuk úgy is, hogy hogy kilóg a lábunkat akarunk alól, tehát nekünk csak egy kicsit akarunk van, de mi igazából egy nagyobb ágyanak terpeszkedünk. Igen, sőt, úgy is lehet mondani átvitt hogy ugye lábnyomot hagyunk, ugye amikor mm -hmm, gyalogolunk, mm -hmm. de most nem, mert most mi autópályákat és mindenféle hatalmas beton és asztalt fölteget hagyunk magunk után, és kamionokat küldünk a gyalogolásra. van valami hányados, nem? Tehát gondolom egy lenne az, feltételezem, most nem vagyok ebbe biztos, mert én nem ismerem a számot, de mondjuk egy lábnyom, ha százszázalékos, akkor azt hogy annyit veszek el, amennyit, amennyit a, a természetes körülmények között ott a föntarthatóság igen, megenged. Igen, a, ha kevesebb, na, akkor, akkor segítem a föntarthatóságot. Ha, ha több, nagyobb a lábnyomom, mint ott lehetne, akkor pedig gyakorlatilag ö, azt a részt kifosztom, illetve más részt is kifosztok, mert valami Igen, más is Igen, és, és jelez, jelez, hogy valahol túlléptem, és és túl, léptem. túl fogyasztottam, vagy túl használtam valamit. Még hallottam, De hogy most itt... Magyarország is, nem tudom, milyen, kétszeres, és azért, nem tudom, én van, ahol tízszeres a lábnyom, tehát mint egy Igen. hollandoknak a lábnyoma. Tehát nem, mondjuk, mondjuk úgy is lehetne elképzelni, csak úgy nem tudományos ez csak úgy, hogy mondjuk mondjuk az ember nem a saját lában áll, hanem mondjuk tízszer annyi helyett. Én ezért mondtam, hogy leosartozunk, így végiganozunk. De szóval én, én annyira nem vagyok ebben járatos. Hát ez másnak nem jut azért tegyük hozzá. Igen, igen, pontosan, tehát igen. a más életfeltételeit korlátozom ezzel. Tehát csak úgy mondom, hogy annyira nem vagyok ebben járatos, tehát én nem ö, merekében annyi állást, foglal, állást foglalni. De viszont van egy nagyon jó. Például egyik kedvenc rajzfilmem, a Hófehér, ami a Hófehérkének egyfajta... Nem paródiája, inkább csak, hogy a mi életünknek a parodia csak Hófehérke történetbe beleszűve. És ott ugye az egyik legaranyosabb jelenet, hogy a hét törpe azt a képpen környezetvédő, mert ők ugye ők antibányászok, ők azzal foglalkoznak, hogy a különböző értelmetlen kincseket, tehát ékszereket, mindenféle ezüstnek meg aranytálakat, azokat ö, ö, olyan állapotban hozzák, hogy visszainthetjük legyenek a Föld. Tehát ércet csinálnak bőle újra, és visszaüntik a Földnek, ahogy a ajszán ja, erejébe. Nem, az nagyon-nagyon is uh -huh. az a, az élelet, amikor ők ugye begyűjtik ugye az aktuális ugye ilyen, ilyen csillogó-villogó ékszereket, és a kis műhelyükbe ugye ilyen kis pöfékelő most csinál közepette, hogy az elkészet felolvasztják, és akkor egy ilyen nagy kondérral, beleüntik a Földbe. Tehát nem egy másik tányom, és akkor ugye van egy ilyen metszet, egy keresztmetszet, uh -huh. hogy az ez is meg az arany hogyan fut szét, ugye ebbe vissza a Földnek az erejbe. Uh -huh. Tehát azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon aranyos gondolat volt, és ez nagyon sokszor szoktam használni, hogy, hogy ugye itt van egy példa, hogy, hogy fölösleg is használunk valamit, ugye ezekkel a úgymond csillogó, villogó de van egy nagy gond is ezzel, tehát a lábnyommal is toképpen egy ilyen hát a mondani, hogy, hogy mi azt már nem tudjuk visszaadni, azt, amit egyszer elvettünk, tehát persze valami tudunk pótolni, de az a rendkívül intenzív kitermelés, amit a nyersanyagkincsek területén folytat az emberiség, hát ezt azt nem tudjuk visszaadni, ugye, mm -hmm. hát a több millió év alatt ö, ö, Keletkeztek, hogy ezek az ásványi, meg mindenféle anyagok, hát ezt, ezt, amit mi onnan elvesztünk, azt nem tudjuk visszatérni. Hát igen, ezen látszik, ott van az adria mentén, ott vannak azok a hegyek, ugye kopár hegyek, amik mondjuk ezer éve erdők voltak rajta, de hát nyilvánvaló a fa kitermeléssel az a, az a kis talaj, ami a, a hegyen eltűnt, van, az igen. pillanatok alatt lemosodott, és soha többé nem lehet visszalakni. Hát legalábbis óriási energiákat, de ugyanez volt Angliában is, tehát ott mm -hmm. is kírtották az erdőket, ugye a legelők miatt. Tehát a, sőt, tehát az egész mediterrán vidéken, ugye a, a hajó és a különböző építkezések miatt, a tűzanyag miatt, tehát gyakorlatilag kírtották a természetet. Mm -hmm. Na most, ez az ökológiai város, mi egy, mi egy nem ökológiai városban ülünk Budapesten. Igen. Legalábbis nem úgy tűnik, mint egy ökológiai város lenne. Hogyan lehetne ezt valamilyen módon alkalmazni egy, egy ilyen városra? Igen, én, én, én szerintem lehet. A, ugye a pszichológusok szokták alkalmazni azt, a, azt az elvet, hogyha ugye az egyik beteg bemegy és attól az depressziós, hogy minden feladatot túl nagynak éred, és ezért tehetetlennek és, és mozgatlanak érzi magát akkor szoktak javasolni, hogy hát aprunk, apr, apránként oldja meg, tehát hogy, ahogy a kínaiak mondják, hogy a leghosszabb út is egy lépéssel kezdődik, tehát azt pedig képen meg kell tenni. Tehát én azt gondolom Budapest esetében, de bármilyen város esetében itt lényegében a, az elvről van szó, hogy szerintem a koncentráció és a dekoncentráció, a, a decentralizációnak az egyensúlyát kéne létrehozni több oldalról. Tehát az egyik az, hogy szerintem a várost ö, több kis részegységre lehetne felosztani, meg szerintem kéne kapni önkormányzati jogosítványokat. Tehát nem arra gondolok, hogy most van 23 kerület, amely kvázi kiskirályságként működik a fővárosban, hanem ezeknek egy alulról fölfelé épülő egyensúlyát, hiszen ami lent szükséglethez az kapcsolódik egy másik szükséglethez, sőt, ami lent keresetként megjelenik, ugye azt egy nagyobb egység tudja kielegíteni. Tehát, hogyha mineknek víze van szükségünk a csatornára, akkor azt meg tudjuk oldani a házon belül, de annak bele kell kapcsolódni, be kell kapcsolódni egy másik vízrendszer vagy csatorna rendszerre. Tehát én azt gondolom, hogy Budapesten ugye van két nagy félteke, Buda és Pest, azon belül ugye vannak Hát most 23 kerület, de azon belül minden kerületnek van 5-6 területegysége. Tehát ez 150-180 egy kis egység, karakteres egység mindenképpen e, kialakítható, sőt, a, ha a térképet megszámoljuk, akkor ott van 220 külön jelzett területegység van, tehát úgy, mint, mint Őrmező, meg hmm. Újpalota, meg e, Rákosabban. Tehát ezek pedig egy önmaga, önmagukban egy kis önkonati egységet tudnak létrehozni. De, de tulajdonképpen a abban a méretben érjük el ugye azt, mondjuk ha ezt veszük, ezt a 220 egységet, ami az emberi léptékkel... 1,7 millióan, 1,6-90... Hát ezer fő, Igen. Ha ez arányos lenne. De, de jó számolom? Jó Ö, a végülis én azt gondolom, hogy, hogy, hogy A lény lényeg az, hogy, hogy az az emberi léptéket már megközelíti. Az az van, átláthatóság, az emberi kapcsolatokban az már ott már ismerik egymást az emberek például. Igen, van egy nagyon-nagyon érdekes, visz, ilyen ciklikusan visszatérő gondolat, hogy én olvastam, hogy, hogy Pláton megpróbálta, hogy át a maga írtatós képessége megpróbálta létrehozni az ideális várost. És ebben mindent megpróbált beletenni, tehát a különböző ideális hát méreteket az ügyintézésben, a távolságban, a életmód Vitelben a, még a számisztikát is belekevert, hogy mi az ideális család, <gül> mi az ideális termelőhetség, stb. És ezeket osztotta, szorozta, és kijött egy ilyen 5500 körüli ö, város, hogy ez az, amelyik még ideálisan és hatékony módon tudja intézni az ügyeit. A később, ugye a középkorba körülbelül ekkora léptékű városok lettek azok, amelyek nagyon jó nagyon jó egyensúlyba kerültek a környezetükkel, például az flamoknál is. Ugye kb. ez volt a maximum, hogy el tudtak menni 5000 főig egy ilyen ö, közösségben. És ami a legmeglepőbb, hogy, hogy ö, Frank Lloyd Wright, aki ugye, egy nagy urbanis gondolkodó, ő is létrehozta az úgynevezett broads City koncepcióját, ahol ő 5000 főigben állapította meg a 20. században, és Amerikában, tehát ott, ahol ugye nem lehet azzal vádolni, hogy valamilyen idejét múlt gondolatokkal és középkori ideákkal, meg, meg ideáltípusokkal. Na ez nagyon izgalmas, mert, mert most, hogy mondtad, hogy melyikor, hány rész egység van még nyilván tartva Budapesten, ez közelíti ezt az 5000-es számot. Én, én azt gondolom, hogy intenzív intenzívebb azért egy ilyen város, tehát én szerintem akár 15-20-30-es is lehet, tehát a, de, a, de ez nekem olyan üzenetszerű, hogy hogy ezt az emberek valahol egyszer meghúzták ezeket a határokat. Igen, mert a, ugye mert a, az elnevezéssel azt mondták, hogy hát mi ezt be tudjuk látni, ezt hívjuk most, mit tudom én, fazlag rétnek, igen, Persze miért? most többen laknak, mint igen, 5 ezeren, de mindegy. De a másik helyen meg kevesen nem. Tehát a lakótelep is osztható, igen. bár én üzem, hogy az, az egy nagyon durva ez nagyon tehát, mesterséges. Rendkívül mesterséges, Hát nem véletlen, hogy ott, ott nagyon erős a, a lakosságcsele is, tehát nem igazán népszerűek. De visszatérve erre a 5-10-5 ezes népességszámra, hogy ami rendkívül lényeges, hogy a, a lépték az ember. Tehát a Konrad Lorenz, ugye a novádias tudós, ugye egyik legnagyobb felismerése pont az volt, hogy, hogy az ember a mai szükségleteivel, a ma által igényelt tereivel, kapcsolatrendszerjével nem több, mint a, mondjuk a, az őskor fejlett ö, családközössége. Vagy ö, egyedei. Tehát, hogy mi nem lettünk többek, de van egy megtévesztő dolog, hogy ugye olyan technikai vívmányok vannak, ami szerintem hihetetlen, ami azt a képzőtet ö, ugye kelti, hogy mintha mi sokkal okosabbak lennénk. Mm -hmm. Miközben pont ezekkel a technikai bíványokkal távolodunk el azoktól az életfeltételektől, ugye, amiből ugye hát fogad minden élet. Tehát a... Meg a határainkat ezáltal kiterjesztjük tulajdonképpen irális mértékig. Igen, amiről beszéltünk, hogy, hogy teljesen fölöslegesen közlekedünk. Igen. Tehát van ez a mondom, amit, amit mutattam is a beszélgetésünk elején, hogy az Egyesült államokban ugyanazért a produkció ér, 200 kilométert kell minimális utazni egy, egy embernek egy nap. Tehát ez, ez teljesen értelmetlen. Ez tehát, értelmetlen. És, és ráadásul nálunk ez még divatos is, tehát ugye sokan azzal indokolják, amikor kikötöztek az agglomerációba, hogy hát ez egy világjelenség. Ugye, most is jön a, ugye az önkormányzati kampány, biztos vagyok benne, hogy ez egy állandó ér lesz, ugye, mert ugye Budapest elköltözött több mint 500 ezer ember, és beköltözött 250 vagy 300 ezer ember. Úgyhogy így lett a két millióból egy egész hét. És biztosak benne, hogy az egyik év itt az lesz, hogy de hát ez egy világjelenség, hogy szuborban zárd. miközben én szerintem ez egyáltalán nem indokolt Mondjuk én a, a világjelenségek, a... nem sokat adnék ebből a szempontból, mert, mert ezek, ezek nagyon rövidtávú jelenségek, tehát ezeknek egy-két évtizedes a lefutásuk. Tehát ez nem, nem egy olyan fajta tendencia, ami, ami az embernek a természetes fejlődéséből fakad, hanem valami olyasmi, ami egy adott szituációt gyorsan kihasználnak Az emberek innen el kell mennünk, mert borzasztó kiköltözünk. Igen, igen. És utána visszaköltöznek öt év múlva, vagy tíz év igen, múlva, és van, akkor van, megint az lesz a tendencia, és akkor mindent afelé akarunk átállítani. Igen, igen, igen. igen. Van, ez, van erre tendencia, az egy óriási ö, probléma lesz. Nálunk még azért nem jelkezik annyira, mert ugye általában elszegényednek a családok. Tehát nálunk már relatíve tehát nálunk egy családnak a szinte legnő legnagyobb vívmány az, hogyha a lakást azt összetudja hozni, és valahogy a gyereket útjára indítja. Tehát nem mobil ilyen értelemben a, a magyar család. Tehát én dolgozom sokat az agglomerációban, és ott igen szomorúan lehet ezt tapasztalni, hogy azok a családok, tehetősebbek is, akik a 90-es évek, főleg a 90-es években kikötöztek az agglomerációba. Gyakorlatilag megbánták azt a kiköltözést, nagyon sokan, és nem is tudjuk bevallani. Hát beépítettek több tízmillió forintot, de gyakorlatilag életetlenné tették az életüket, mert ugye ezekben a településekben telket vettek, és nem életformát. Pedig mm. életformáért mentek volna ki. Pedig ez lett volna a baj, de nem lett meg ennek a, az intézményes felépítménye. Tehát aki ma az agronácsal lakik, az naponta ugye, nem is 200 km, de egy olyan 50 100 kilométer, biztosan hú. autózgat, teljesen fölöslegesen. Ugye vannak különböző történetek. Igen, mert jószerűen semmit nem tudod kint és pénzt nem tud keresni. Hát, hát, hát igen, pénzt nem tud keresni, de a gyereket is be kell hozni, mert hú. hogyha igényes, akkor és mondjuk a gyerek teszem, azt franciát akar tanulni, de a környékén csak német meg tanában akkor tud franciát tanulni, csak hogyha behozza, vagy uh -huh. hogyha a gyerek valamit szeretne sportolni, akkor uh -huh. vagy igazodik, ahhoz a kényszerűség, ami a uh -huh. környéken van. Persze de... most itt mondtál, szerintem egy csomó fiatalnak, aki azon gondolkozik, hogy hogy mit dolgozol. Lehet, hogy érdemes el elgondolkozni, hogy oda kimenni, és ott egy szolgáltatást csinál. Így van, a... legyen az akár tanítás. Úgy van, nagyon-nagyon a fontos itt, hogy. Mondom, sokat dolgozom az agromációban, és az egyik település, ami az egyik leggazdagabb település Magyarországon, ott ö, vettük azt észre, hogy miközben ö, óriási szellemi és, ö, és jövedelmi kapacitás van a településen, de itt az emberi gyakorlatilag csak hálni mennek haza, semmi következi nincs annak, hogy ők gazdagok és igényesek, uh -huh. és semmiféle szolgatotás nincs a településen, az egyik ilyen nyugati, nyugata, Budapest, agglom, tehát az nyugati nyugati részszínűlő településen van ez, és javasoltam azt, hogy hozzanak létre egy helyi piacot. Tehát itt, itt egy órás van, órás uh -huh. igény van. Tehát biztos, hogy itt létre lehetne hozni egy olyan helyi kínálatot, ami erre a helyi szükséget szép lassan rá tud épülni. Nem helyette bevitték oda a a legegyszerűbb ö, ilyen közért hálózatot, mm -hmm. a legulcsóbbat. Tehát olyan, amit mondjuk Szabolcs-Szatmer mm -hmm. szoktak. Tehát, hogy ugyanáll gondolom, és én is voltam egy ilyen, egy ilyen helyen, a és települőt. én is meglepődtem, hogy egy ilyen hát nagyon igényesen megcsinált ilyen, ilyen, no, nem ilyen te, új település, ilyen lakó, park szerű valami, de hát inkább falúszerű, és valóban az elején egy ilyen olcsó diszkont közért Ejjel. van, ami hát az egészet nagy... Hát, ha mint hogyha környezet lenne. És, és akkor ott állnak a végül az emberek a nagy lendroverekkel, meg nem tudom, <gül> mikkel mennek oda, mert azért pénzük van ott, akik költöztek, és elég mulatságos, hogy Igen, egy tisztességes bolt. És, és a, ennek van egy gazdasági közkézménye is, hogy hogyha ezek az emberek, akik amúgy tehetősek, és nem azt a cikk, árucikket vásárolják meg, amire ők igényelnek, -e? akkor egyrészt megy Budapesten. Így megy Budapesten, másrészt pedig az hogy igény is leépül. Tehát ezt mi vizsgáltuk, tehát mm -hmm. hogy, hogyha valaki mondjuk főzőt fajlaltot szeretne elni, de nincsen környéken, akkor inkább beéri, jó lesz a gyereknek az is. Mm -hmm nem fog, nem, hogy mondjam, nem támaszt keresletet egy minőségi tej, vagy minőségi gyümölcs, például mm -hmm. napsütötte paradicsom vagy vagy biótermékek kire, mert nem elérhető. Na, és csak azért mondom, hogy ez, azért hogy ez, érdekes, tovább, is, az új, ez tovább megy. Tehát én egyszer mondtam nekem, hogy ott egy borász, hogy, hogy ők a, a gyereket, amikor nem tudom, én, hány éves lesz, megítatják a legfinomabb borra. Mert abban mm -hmm. a pillanatban az, mint egy horgonyt vett, ugye ez a ízkultúra, és attól kezdve nem fog lőrét írni. Uh -huh. Nem fog inni még évekig volt, de ez benne lesz. Hát persze ez, ez nagyon a... nehéz azoknak az embereknek, akik a menzán nevelkedtek. Így van, így van. És, na, még be akarom fejezni ezt, ezt a gondolatot, mert ami nagyon érdekes, hogy itt ezekben az agglomerációs gazdag településeket, főleg ugye a, az agglomeráció nyugati részén, hogy ott ezeknek a településnek a költségvetése, ez kb. ugyanakkora, mint a magyar legszegynyebb településeim, mint orvánságban, vagy, vagy a, tudom én, a berekben. Miközben a lakosság az tisztel annyit keres. Tehát ez, ez hirdetlen. a személyi bor se jön össze? Hát visszajön valami, de a de ugye ezek a települések, ezek mindig nagyon friss települések. Tehát ezt újra kell kiépíteni, az iskola rá kell. Uh -huh. Tehát így a, az a Több reál az a az a költségedése, amivel uh -huh. ők hazzákodnak, az minimális. Adásul nem is mindenki van bejelentve ott, uh -huh. a cégek. A, a, a még az iparizési adó miatt esetleg van valami kombináció. Tehát az a lényeg, amit ki akarok adni, hogy igen, ezek kevesebb támogatást is kapnak. Tehát és álom, és nagyon álom, le, egyébként, hogy valóban nem oda vannak bejelentve, hanem Budapesten, mert ugye a meg kell lenni. Igen. Igen. És ezt, igen, ezt állítom, hogy, hogy, hogy rével vannak olyanok, vagy lehet, hogy rével aki bejelentkezett Budapesten, mert ben dolgozik, és ott valahol be van jelentve, különben egyszerűen nem tudna az autóval megállni. Igen, igen, ez biztos, hogy így van, de hát sok más ilyen trükk is van ezekkel a cégekkel, meg, meg székhelyekkel, meg egyebekkel. De az a lényeg csak, hogy, hogy, a, hogy a lakosság a jövedelmi színvonal és a település költségét is nincs összhangban. Tehát ez uh -huh. tartatlan. Tehát ott ugyanolyan szemetes, sőt, szemetesebbek az utcák, ezekben a egy-két ilyen gazdag és településben, mondjuk, mint az ormáságban. Uh -huh. Mert ott ugye megmarad egy ilyen, ilyen érszállós kultúra, hogy az emberek a házuk elejét az hogy takarítják, rendbe tartják, érdekük is ugye, hogy a, a csapadékvíz víz az normálisan levezetődjön. Itt nem, itt, itt, itt föl van a káborodva, hogy a köszönetek mérnek. De most én javasoltam itt, tudod, igen, javasoltam itt, javasoltam itt tehát, tehát pont egy picit elindul ebben az ökológia és az ökológia, a párosítása, és egyébként Budapesta is e, használható, hogy e, javasoltam egy olyan módszert, amit gyakorlatilag Budapesten teljesen általános. Ez pedig a például ez a társasházak költségetés. A társasházak ugye, a költségetés az úgy működik, hogy a lakók valamilyen elv alapján közös költséget hoznak létre. Uh -huh. Általában valahol négyzetméterrel a lakásérték, uh -huh. valahol a lakásérték alapján. Így van. Így, van, így van. De ez mióta, mert így volt. Igen. És és a, is. Ebből a közös költségből uh -huh. ápolják ugye a az épületet, a tetőszerkezetet, a liftet, a lépcsőházat, előkert, ha van, stb. A kertet, mivelik. És ezt megállapodnak, és ez alapján ők gyakorlatilag egy közös gazdasági egységet képviselnek. Ha inlakom az is egy hatlakású társasház, és amióta a társaság vagyunk, azóta összejárunk már, sütünk is, addig, amíg nem azok voltunk, nem tudtuk, hogy kilagik a házba. De így, hogy ugye van közös érdek, és ezt meg kell beszélni. Ez hozza a kis közösséget is. Na én ugyanössze vasoltam az egyik ilyen településnek az agglomerációba, hogy úgyse fogja tudni az önkormányzat finanszírozni a de alakoknak van igénye, és van erre hajlandósága is, hogy áldozon erre, akkor állapodjanak meg abban, hogy vessenek ki olyan közterület fenntartási díjat, azért mondom, hogy adót, mert ugye ettől mindenki frázs kap, hogy ebből lehet ezt finanszírozni. És hogyha alapítvány formában is. Van, és hogyha ezt a közterületet ők rendben tartják, ápolják, sőt gazdagítják, mm. az nyilvánvaló, abban a pillanatban az ő magán ingatlanát is felértékelő gazdaságileg, és nem beszélve a közérzetről. De milyen elve legyen ennek az elosztásnak? Ugye az nem jó, hogyha fizetmétlen alapú, mert például ezekben az agglomerációs települések, vannak ilyen modern palota-szerű építmények is, hatalmas terület, tehát az ugye ő, ő ugyan, ugyanakkor a kis család, ha lehet itt mondani, de mégis óresi területet foglal el, és akkor bejelentenek 50 nagymamát, és akkor uh -huh. tudod, az nem jók ezek a kedvezményekkel tarkított nézetméter megoldások. Akkor én azt gondolom, hogy semmi más értéke, mint a telek értéke. Vagy lehet, uh hogy -huh. is. De én szerintem a legjobb a telek érték uh -huh. alapján. Mert ugye amekkor a területet hasít ki abból a környezetből, ugye az hát annak vannak társadalmi költségei. Mert általában ugye a területérték az a közösség munkájának és a generációk munkájának a gyümölcsét. A felépítmény az, az egyének a teljesítménye, de maga a területérték az annak a közösségnek és az a elődjeiknek a, a, a munka gyüm, munka gyümölcsök. Tehát értékarányosan osszák el ezt a közös költséget, és ugye állapította meg ott ebben a településen ezt a közös költség szintet, 10 000 forint, ami nem érje el egy szegény budapesti bérház közös költségeinek a mértékét, tehát ahol mondjuk 25 lakással. És ebből a 10 000 forintból, ami tényleg kevés, ebből az egész falunak meg lehetett volna oldani két-három év alatt, ami ebből összejön pénz, azokat a kardinális térszerkezeti problémáit, amitől a falu, ha ezt nem fogja megtenni, soha nem fogja tudni megoldani. Mert ebben a faluban volt az a probléma, hogy amire te is utaltál, hogy túl gyorsan nőtt ez a falu, épp ezért nem maradt hely a, a közszolgáltatásoknak, nem maradt hely ahhoz, hogy üzletek, iskolák épüljenek. De iskola épült, csak az a fontos, bajuk van, mert ugye, ugye állandóan bővíteni kell. És már ez a településsel, amiről beszélgek, már azon gondolkodik, hogy már a negyedik település központot építi, mert folyamatosan kinőtte a, a korábbiakat. Viszont, hogyha az egyik település, hát a legnagyobb település központ, de megvásárolna négy-öt terket hozzácsapva ez a köszölethez, ebből a pénzből mi ebből a közös költségből, akkor gyakorlatilag a település teljes mértékben meg tudja Most holdani. itt azért az is a, fontos gondolom. Most csak, uh, tehát, tehát itt, itt tere, tere még, tud adni arra, fizikai... hogy ez a helyi kereslet kínálat, tehát, tehát mondtam, hogy a helyi piac, tehát, hogy a helyi a fogyasztási kínálat is megjelenjen, annak meg lenne az a tere, tehát létrejön egy olyan fórum agóra, ahol a kávéháztól, akár a napi vásárlási cikkig mm -hmm. meg lehet oldani, és ez mind a település használó mennet, és még a helyieket még foglalkoztatná is. Tehát ugye ezeken a külső települések nagyon sok, sok olyan család van, ahol valaki nem dolgozik. Mm -hmm. Épp azért, mert ez a Igen. kivajárkálás, vagy ugye... És ott egy... találna valami kis Na most itt az gondolom az is fontos, hogy ennek a fizikai méretei is korlátozottak kellek legyen. Tehát mondjuk a településnek a központja, és mondjuk a szélek között ne legyen nagyobb távolság, mint mondjuk, tudom én, gyalog tíz perc, vagy valami Igen. ilyesmi, negyed óra. A legtávolabbi ponton, vagy tíz utca, vagy mit tudom én, mert különben, abban már megint közlekedés. Akkor, akkor be kell lépni annak, Igen. hogy legyen egy kis alközpont. De annak nem Igen. kell akkor méretűnek lenni de a fő Na, Itt jön a Budapest <kül> is. Tehát, ugye a Budapesten kell belvárosnak lenni, Szerintem. és annak a belvárosnak, hogy a világszónal kell lenni, ugye Igen. mert operaház, meg Nemzeti Színház, meg konceptól. Ja, hát de nem minden. az mindent persze. persze. És a, a belvárosnak az a funkciója, hogy az a különleges funkció, ami a világváráshoz kapcsolódik. De egy operaház az nem is napi szükséglet az egyének. Tehát, ha nem napi szükség de a másik aki aki mikor aki látogatják az operát este, megy, este. Tehát, az, este tehát más a, a belváros használatának a módja. Tehát uh, ugye sokan vannak, nekem vannak, vannak sok ismerőség van, aki a külső kerületekből akik vagy akár az agglomerációban. Hát most ott tartunk, hogy azt mondják, hogy már if nem volt a belváros. Még mondom azt, hogy vélem, megkérdezem, hogy mi a véleménye mondjuk. Én se pedig én, én, én, én budá lakom, és uh, hegyvidéknek a, a központi részén, és ha lehet, én, én, én nem megyek. Én a Váci utcát nem láttam három éve legalább. De igen, nincs szükség rá, illetve azt mondanám, hogy úgy van szükség rá, hogyha egy világvárosi színvonalú ö, valami terméket keresek. Tehát ő egy külföldi vendég, Na jó, a fiam fia most érétségizett, vagy kell venni valamilyen igen. nagyon különleges dolgot, csokot lehet kapni, vagy egyszer, egyszer időnként azt mondom, nézzük már meg, mi van ott. Tehát, mm. tehát van ennek a, a bevás nagyon is komoly funkciója van, de én azt gondolom, hogy ebben a sok de pici, ez a sok pici nem működik. Nem működik én azt gondolom pont ezért, mert Ki nincs oda meg megnézed, ez a... milyen a Kosütlős utca, akkor elmegyek kedved, hogy ott kiszálljál, és megnézed a helyet. Hát igen, ez egy tragédia. No. Tehát a, amit az előbb mondtam, hogy a centrum, decentrum, egyensúly nem, nem, nem jött létre. Tehát, hogyha a külső, nem szeretem ezt az út, hogy külső, tehát a többi városétben is kialakulna egy ilyen belvárosiasított övezet, van erre persze a kezdemény, akkor az megoldja a helyi belváros szükségletet, és így ezáltal tulajdonképpen teret is ad arra, hogy a központi belváros az felszaduljon, de fordítva sem lehet indulni, hogy a belváros az folyamatosan sétálósítják, gyalogosítják, és gyakorlatilag olyan intézkedéseket hoznak, hogy, hogy ott mindig kevesebb munka legyen az szóval idően vicc az, hogy, hogy munka, tehát boda járjanak emberek dolgozni, most nem a vendéglátóipar, kiszolgálókat gondolom én, vagy a portásokat. De Budapesten szerencsés ebből a szempontból, mert nem kell a belvárosban kielégíteni a preszi szempontokat. Tehát ugye Budapesten van legalább 10 olyan hely, amelyik egy, egyik jobb, mint a másik. Hát csak a, ugye a Budán végig gondolunk, hát mindegyik kerületben helyek vannak, ahol egy székház, ugye megvetheti a lábát, és azt mondta, hogy én az egyik legjobb helyen vagyok. Most egy, egy másik kérdés, ugye egy ekkora város, mint Budapest, ami nagyon beépített. A beépítettség nek a növelése, én úgy érzem, hogy az ellentétben áll ezzel a az ökkonomé gondolkodással is alapvetően, mert látszólag rövid távon a telek tulajdonosnak, vagy a beruházónak úgy tűnik, hogy odaépíteni egy házat az jó üzlet, mert eladja azt a 30 lakást. De tulajdonképpen a, a kerületnek ez nem jelent később előnyt, hanem, hanem infrastrukturális problémát fog jelenteni. Hát igen, a forgalom tehát neki, neki ez terhet fog jelenteni, tehát a közösség részére ez egyáltalán nem előnyös. Én is úgy gondolom, tehát a... Tehát a, egy, egy lazítás, az többet hozna tulajdonképpen a közösségi. Te egyetértek ezzel. A, és meg kell mondanom, hogy, hogy gyakorlatilag a, a szakmában gyakorlatilag mindenki ezt képviseli. Tehát vannak persze magasház kedvelők, de most már azok is inkább azt mondják, hogy azok kívül épíjenek van mint a háza. A budapesti rehabilitációnak is nem egy kulcskérdése azt, hogy, hogy szellősebb és lazítani kellene, a Budapest Világörösség alapítvány kezdeményezett is egy ilyen pro budapest mozgalmat, amit aztán nem is tudom, hogy hívják kertes rehabilitáció, tehát az a lényege, hogy több zöld kerüljön, több bele. Zöld kerüljön hmm. bele, tehát, hogy a, a, a háztömböket és az udvarokat az beződíteni, kinyitani. A rehabilitáció során, ugye régen már a a múlt század végén is tulajdonképpen ilyen, ilyen spekulatív építkezés Igen. folyt, és túl zsufolt. Hát, Mentkívül zsufoltottak, és egészségtelen lakásokat építettek. Egészségtelen építettem. lakásokat hoztak létre, és ha azok, azok fölszabadulnak tulajdonképpen, és, és normálisabb méretű lakás, kevesebb szám marad, akkor, akkor több zöld terület. Így van, tehát egy, egy mondjuk Igen. egy 25 lakásos, Igen. Egy hagyományos, gangos bérházból lehetne csinálni 15 lakásos házat, és ma már ugye régen ugye úgy voltak a, a hirdetések, hogy ha udvaros lakásként hirdetek valamit, akkor majdnem fel annyit ér, mint amíg az utcára. Igen, a most fordítanám, fordítva van. Hiszen aki az udvarra néz, Igen, az, az csend, és hát gyakorlatilag ott, hogy az üldet lehet létrehozni. Tehát, hogyha a belső szárnyak átalakítása, a visszabontása, kinyitása a tömöknek, és ezzel föllazítanák ezt a rehabilitációs üvöcetet, akkor én szerintem egy. Fantasztikusan meg tudnánk Tehát tűnik, Egy, egy hagyományos modernizáció volna létezni. Az utcafrontok jobban megőrizhetik hagyományos képüket belül, meg tulajdonképpen szabadabb tere van a megoldások. Pontosan. És a, ma már az utcák is, hogy látjuk, hogy a Földcént első két emelet, az gyakorlatilag átment irodává szolgáltatóvá. És ez nagyon helyesen is van így. Tehát szóval én azt gondolom, hogy. Nagyon praktikus. nagyon praktikus. Igen. Tehát tulajdonképpen még azt is lehet mondani, hogy pont átmenetett képvisel ugye a csendes lakófunkció és a munkafunkció és a szórakoztató funkció között. Tehát ja igen, igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy a, ennek az egész ökovárosnak egyik leglényegesebb pontja ez a, a rövidtávok városa, tehát ahol a, a lakótér a munkatér és a Rekreációs tér. Szándékosan így mondom, és nem lakó egy munkahely, mert ez már, ebből egy ugrás a lakótelep és a munkatelep. Mm. <gül> tehát lakótér, a munkatér és a rekreációs tér nek egy olyan szimbiózisát kéne létrehozni, tehát hogy minél kevesebbet kelljen közlekedni. Tehát, hogy az emberek ne a közlekedési eszközök, tehát ne azon mérjék le az ő teljesítményüket, hogy mennyit utaznak. Tehát azt az időt, amint a közlekedésre fordítanak, azt inkább a. Családgyökrében, mm -hmm. vagy szórakozással, vagy munkával töltse el, gondolom én. Ezen az ideális. Tehát ezért kéne ezeket a kis lokális kis központokat létrehozni. Ez egy nagyon-nagyon lényeges uh, gondolatnak tartom, és például, ha itt tartunk, én például ezt a uh, Corvin uh, sigany so projektet ezért tartom egy iciri-piciri telibázottnak, mert gyakorlatilag több ember kerül oda mint, mint ami a volt. mennyi volt. Tehát, bár ott is ugye egyenetlen volt a beépítettsége, de mégis az elég zsúfolt volt. És azt gondolom, hogy, hogy ezt a rehabilitációs területet ezt sokkal inkább meg kellett volna őrizni annak, ami volt, csak mm. kurszesíteni. És úgy, hogy akkor hogy a az Budapest nagyon-nagyon nagyon beépített, szóval. és nagyon sűrű, nem annyira nagyon nagy területi a város. Tehát mm -hmm. az a Budapest 526 kilométer. És itt 1,7 millió ember él. És ha kifejezetten... Aránytalan. Nagyon rendkívül aránytalan. Igen. Tehát a belső város, a nagy kirút, sőt talán a munkareg belül része az nagyon zsúfolt. De már kifelé azért elég laza. Tehát itt Budapesten nagyon bűven vannak felsőtettek, és épp itt lehetett volna megoldani azt, hogy a belső rehabilitációs teretek lazításával, hogy azt a Egyenlés lakás a és iroda meg üzletigényt azt kiszívni és azt vinni mondjuk a Csepeli, Ferenc Árasi, Külső, Lákosokra, Buda fog nagy környékére. Tehát ugye csökken a népesség. Tehát gyakorlatilag ezt vissza meg lehetett volna oldani, és akkor belül is ugye, egy optimálisabb e, életfeltétel. Meg nem számítva, hogy a közlekedés is decentralizáltabb lenne, ami azt jelenti, hogy azért rugalmasabb. Így van, így De van. Most gyakorlatilag még mindig uh, szinte egy ponton keresztül Igen, akar ez, ez menni mindenki, ezt, amit tulajdonképpen lehet. Ezt lehetetlen. nagyon tragikusak. Szóval gondoltam is arra, hogy hogyan lehetne ezt felhívni a figyelmet, hogy hogy mai napig élnek ugyanit a négyes, metro négyes metró ügyés, a négyes is fokozzá, egy a politikai ügyéjét, ügy, ügy hát ez a négyes metró, ugye ez már ilyen gyakorlatilag, már alig lehet erről normálisan de. beszélni a négyes hogy oda vezeti a forgalmat. És az ötös metrú, ugyanaz a ötös metrú, az is a központon akarják keresztül, Igen. csak 500 öt, m-rel ez tragédia. Tehát miközben... A belvárost éppen akarjuk felszabadítani, és gyalogosan, sétálósítani, is éppen ez dosszensz, és közben hogy a, a metróból, és azt látod, hogy ez a része a városnak, ez, ez kezd tönkre menni. Ott, ott, ott bezárt üzletek vannak, lerobbant házak. Hát igen, még el azt, hogy hiába, hogy... tehát ez nem arról van szó, mint ez nem a londoni city. Beszél. Hanem itt valami, valami olyan, valami ott pusztul. A Kossuth-Lajos utca és környéke az pusztul. Katasztrófa. Rákóczi út az nem pusztul. Lehet ott lakni. Nagy körút az nem lehet pusztul. Lakni, nem lehet ott üzletet működtetni, nem lehet ott bemenni egy boltba. Igen. Tehát nem tudsz megállni autóval. Aki ott lakik, az nem tudja tenni az autóját. Tehát... Plusz mesterségesen ugye bevásároló központokkal a is vonták. Így van, így van. Ez, ez nagyon kimutatható, hogy a bevásárlóközpontok központok az elsősorban a nagy belüli üzleteket, kiskeselmet tette tönkre. Tud, nekem volt egy ilyen javaslaton, azt ismét elmondom, mert nagyon szeretem népszerűsíteni, hogy a a utcának egyik megoldása lehetne, hogyha a forgalmat, az Astoria és az Ezsébetit között a föld alá vinnék uh -huh. le. Itt egy 500 méter hosszú Venceltér, Prága-Venceltérhez hasonlítható tér együttes, amelyiknek a fókusz a Ferenciek tele lenne. És gondoljuk meg, hogy ez még a páros történetével is és egyezék, hiszen a, a régi városházatér, az pont ott volt a, a mai eltetömje van, az Erzsébet híd tövében a templom mögött, belvárosi templom mögött. Tehát ez csak, csak ar, arébb költözne ez a városi funkció, és micsoda térfalai lennének, ugye, a Klotilt palotákkal, az Ibuszékházzal, belvárosi templommal, ott a, a Ferenciek templomával. Tehát ezzel gyakorlatilag én azt merem állítani, hogy, hogy legalább 50-60%-kal felértékelni helyből, tehát pusztán csak ez a hír uh -huh. az ott lévő ingatlanok árát, mert hiszen ma eladhat a tanul. De hogy az gyalogos lesz. De mégis e, elérhetővé válik. Abban a pillanatban ott lakható, a lakóérték és az üzletérték, a szolgáltatási érték, tehát általában az élet, város élet, az rendkívül mondanában felértékelődik. Uh -huh. És ugye ehhez párosulna az, hogy ott meg lehetne oldani ezt a parkolást, föld alatt, vagy valami belső útban akkor hát szerintem ez, ez ismét vissza, ugyanazt a fényt kapnák vissza a belváros, mint ami volt száz évvel ezelőtt. Az igazság, hogy az időnk, el, mi most jócskán túl léptük már, és ö, nem akarjuk elvenni mások elől az időt, ellen ezt a témát én úgy érzem nem merítettük ki. Nem, sajnos. Úgyhogy ezt ö, valamikor folytatnunk kell. Különösen azért, mert mi ö, nagyon sokszor ostoroztuk már Budapestet is, meg általában ezt a modern nagyvárosi uh, szisztémát, élünk, és valóban a gazdaságos föntarthatóság és a környezetközpontú uh, föntarthatóságnak a, az elveit nem harmonizálva még kevésbé uh, beszéltünk róla, és azt hiszem, ezt kéne folytatni, hisz valami csak akkor fog jól működni, hogyha azt képesek is vagyunk megcsinálni, nem csak elmélet szintjén. Igen, én... Magyarul, én... Az... Ha, ha tudunk hozzá olyan pénzt meg tudjuk mutatni azt, Mert hogy lehetséges igen. ezt gazdaságosan is működtetni, úgy, hogy közben ezek az elvek ne csorguljanak. Igen, mi a véleményet, hogy most úgyis következik az önkormányzati választás? Én azt mondom, hogy próbáljuk meg. Ugye, próbáljuk meg, Jó. és én azt gondolom, hogy mivel nekem egy sarkalatos pontja, tehát én azt gondolom, hogy az ökonom, az ökonom egyensúlya az önkormányzatiság nélkül nem létezik, igen tehát nincs az a központi hatalom, még be tudja tartatni a, az ökológiai jelveket, csak akkor, úgyhogy ez küzdetlen Két hét múlva találkozunk. Fáj, rendben. És ezt folytatjuk, hisz ezt nem tudtuk befejezni. És köszönjük szépen, ma Vargöltvös Bélát hallották, és két hét múlva ismét fogunk jönni a nagyvárosi dilemmákkal. És köszönöm, hogy itt lettem.